Варвари біля воріт. Джизаль мчав вуличкою вздовж журово дотираючи і без того потерту бруківку, а справа від нього тягнувся безкінечний білий мур. Ще одна башта змінювала іншу. Так виглядала його щоденна пробіжка навкруг Агріонта. Після того, як він зав'язав з пиятикою, його витривалість помітно покращилась. Він навіть практично не засапувався. Ще тільки займався світанок, тож на вулицях міста люди майже не траплялися. Поодинокі перехожі лише поглядали на нього, коли він пробігав повз, іноді навіть підбадьорювали словом, але Джезаль ледве їх помічав. Його очі були прикуті до блискучої води, що плюс у рові, а голова заклопотана зовсім іншим. Арді. Хіба він міг думати про щось інше? Джезаль гадав, що після того, як Вест його попередив, Після того, як вони перестали бачитись, його думки згодом повернуться до інших справ та інших жінок. Він наполегливо працював над фехтуванням, намагався проявити інтерес до своїх обов'язків офіцера, але ніяк не міг зосередитись, а інші жінки тепер видавалися йому блідими, невиразними, нудними істотами. Довгі пробіжки та монотонні вправи з палицею і з колодою створювали достатньо можливостей для того, щоб його думки могли собі блукати як завгодно. Рутина мирної служби була ще гіршою. То читаєш нудні документи, то охороняєш те, що не варте охорони. Джезаль неминуче відволікався, і тоді у думках знову зринала вона. Арді у простому селянському вбранні розпашила і спітніла від важкої роботи в полі. Арді у пишних шатах принцеси, обвішана блискучими коштовностями. Арді купається у лісовому ставку, а він підглядає за нею з кущів. Пристойна і скромна Арді сором'язливо поглядає на нього з-під своїх вій. Арді повіє біля доків, що манить його рукою до брудного проходу. Фантазії були розмаїтими, проте усі вони закінчувалися однаково. Його годинна пробіжка навкруг Агріонта завершилась, тож він потопотів через міст і повернув до південної брами, обдарувавши вартових денною дозою байдужості. Джезаль пробіг через тунель, Піднявся по довгому пандусі у фортецю і повернув у сторону Дворака, де на нього мав чекати маршал Варус. Увесь цей час його думки крутилися довкола Арді. Складалось враження, наче у нього не було інших клопотів. Ось-ось мав відбутися турнір. Йому доведеться битися перед несамовитим натовпом, і там будуть його друзі і сім'я. Турнір міг зміцнити його репутацію або згубити її. Тому слід було лежати безсонними ночами, підніючи та безкінечно хвилюючись про стійки, тренування та клинки. І все ж у ліжку його займали інші думки. А ще насувалася війна. Тут, на сонячних вуличках Агріонта, було легко забути про те, що Енглію захопили орди скажених варварів. Скоро він вирушить на північ, щоб вести свою в в бій. Ось про що точно варто подумати. Хіба війна не жах? Його могли поранити, пошрамувати, а то й навіть вбити. Джезаль спробував уявити криве і перекошене обличчя розписаного велетня фарніра страховидла, легіони волаючих дикунів, що вриваються в Агріонт. Війна, без сумніву, була жахливою справою. Жахливою і небезпечною. <свісно> Арді була родом із Енглії. А якби, скажімо, вона потрапила до рук північан, Джезаль би, звісно, кинувся би на порятунок. Її не нашкодять. Принаймні, сильно. Хіба тільки трохи порвуть одяг та й по всьому? Вона, безумовно, буде налякана, вдячна. Він, звісно, буде змушений її заспокоювати. Може, вона навіть знепритомніє? Можливо, йому доведеться її нести, а голова арді уткнеться йому в плече. Можливо, йому доведеться вкласти її в ліжко і роздягти. Мабуть, їхні губи торкнуться. Зовсім легенько. Вона ледь-ледь розтулить в уста, і тоді Джизель, спотикаючись, йшов по дорозі. Він відчув, як у паху почало приємно набухати. Приємно, але зовсім недоречно для швидкого бігу. Крім того, він майже дістався внутрішнього дворика, а такий стан не годився для фехтування. Джизель почав нервово озиратись, шукаючи на що відволіктись, і ледь не поперхнувся. Біля стіни стояв майор Вест, одягнений для тренування, і спостерігав за ним з надзвичайно похмурим виразом обличчя. На мить замислився, чи не міг його друг здогадатися, про що він думав. Джезаль винувато зглутнув слину і відчув, як до обличчя припливає кров. Вест не міг нічого знати, але він однозначно був чимось невдоволений. «Лютари!» – буркнув він. Весте? Джезаль задивився на свої черевики. З того часу, як Веста призначили в штаб лорд Маршала Бура, вони не надто добре ладнали. Джезель намагався за нього радіти, але його не полишало відчуття, що він був кращим кандидатом. Зрештою, він мав чудову кров, і неважливо, був у нього досвід чи ні. Крім того, у повітрі досі витала тема Арді та неприємний безгузди попередження Веста. Всі знали, що Вест першим кинувся крізь пролом під час облоги Ульріока, всі знали, що в нього важкий диявольський характер – це завжди захоплювало Джезаля, поки він не відчув цей характер на собі. Варус чекає. Вест опустив схрещені на грудях руки і вирушив до арки. І він сьогодні не один. Не один? Маршал вважає, що тобі пора звикати до глядачів. Джезаль спохмурнів. Дивно, що при теперішніх обставинах, коли попереду війна і тому подібне, когось ще цікавить фехтування. Не дивуйся. «Бої, фехтування і тому подібні військові заморочки зараз у великій пошані. У кожного тепер є шпага, навіть у тих, хто нею ні разу в житті не користався. Народу купила справжня лихоманка через той турнір, повір мені». Джизаль закліпав, коли вони увійшли на осяяне сонцем подвір'я. Вздовж однієї стіни на швидкоруч звели тимчасові трибуни, які від краю до краю займали люди. Чоловік шістдесят, якщо не більше. «А ось і він!» – вигукнув маршал Варус. Серед глядачів пролунали стримані оплески. Джизаль відчув, що посміхається, серед юрби було кілька дуже важливих людей. Він побачив верховного суддю Маровію, який погладжував свою довгу бороду. Недалеко від нього сидів лорд Ішер, який уже почав нудитися. А в першому ряді світився у легкій кольчузі і завзято оплодував сам кронпринц Ладісла. Людям позаду нього доводилось витягувати шию, щоб побачити, що за пером, яке колихалось на його розкішному капелюсі. Барус вручив Джезалю клинки, продовжуючи радісно всміхатись. «Не смій виставити мене дурним!» – прожепів він. Джезаль нервово закашлявся, розглядаючи ряди нетерплячих глядачів. Його серце завмерло. З юрби виринула беззуба посмішка інквізитора Глокти, а за ним сиділа Арді Вест. Вона мала вираз, який досі не з'являвся у фантазіях джезеля, на третину похмурий, на третину докирливий і на третину просто знуджений. Він відвернувся, втупившись у стіну навпроти і подомкаючи себе за боягузтво. Складалось враження, що він уже нікому не міг подивитись прямо в очі. Поєдинок напівзагостреними шпагами, прогримів лорд Маршал. Змагаємось до трьох уколів. Вест вже оголив клинки і рухався до кола яке було окреслена білою крейдою на акуратно викошеній траві. Серце Джизаля гучно гупало у грудях, коли він гостро, відчуваючи на собі погляди юрби, незграбно дістав і спіхав власну зброю. Він зайняв своє місто навпроти Веста, ретельно вперше ноги в траву. Вест зійняв свої шпаги. Джизаль зробив те саме. Якось мить, вони непорушно дивились одне на одного. — Почали! — вигукнув Варусу. Невдовзі стало зрозуміло, що Вест не збирався піддаватися Джизалю. Він наступав ще більшим запалом, ніж зазвичай, частуючи його шквалом важких випадів, тож їхні шпаги часто лунко схрещувались. Джезаль відступав, досі хвилюючись від пильних поглядів всіх тих людей, деякі з яких були до біса важливими. Але коли Вест підвів його до краю кола, емоції капітана притупились, а гору взяли рефлекси. Він відскочив, щоб мати місце для маневрів, і почав відбивати випади то лівою, то правою рукою, вивертаючись та витанцьовуючи так, що його було не спіймати. Люди розчинились. Навіть Арді зникла. Шпаги рухались самі по собі – вперед, назад, вгору, вниз. Йому навіть не доводилося на них дивитись. Він звернув свою увагу на очі Веста, спостерігав, як він, намагаючись передбачити його наступні кроки, зиркав то на землю, то на зброю, то на танцюючі ноги Джезаля. Джезалі заздалегідь відчув, що наближається випад. Вдавши, що кидається в один бік, він повернув у інший, спритно прослежнувши за спину Веста, саме тоді, коли той рванувся вперед. Після цього йому залишалося прикласти ногу до заду супротивника і випхати його за межі кола. — Укол! — вигукнув маршал Варус. Коли майор розпластався на землі, юрбою прокотилась хвиля сміху. — Уколу сраку! — зареготав кронпринц, весело погойдуючи з боку в бік пером на капелюсі. «Одне очко на користь капітана Лютара!» Тепер, лежачи обличчям в бруді, Вест здавався вже не таким загрозливим. Джизаль легенько вклонився публіці і, коли зводив голову, ризикнув посміхнутися до Арді. На його розчарування вона навіть не дивилася на нього. Арді з ледь помітною жорстокою посмішкою спостерігала, як її брат Вовтузиться на запилюженій землі. Вест поволі звівся на ноги. «Гарний маневр!» Пробурмотів він крізь зціплені зуби, повертаючись у коло. Джезаль знову зайняв своє місце, ледве приховуючи посмішку. Почали! вигукнув Ворус. Вест знову агресивно наступав, але джезаль саме почав входити у смак. Вигуки публіки то стихали, то гучнішали, в міру того, як він витанцьовував з боку в бік. Джизаль почав надавати своїм рухам певної сценічності, і глядачі це помітили, от щоразу, коли він зводив на Нівецю зусилля Веста, Юрба відповідала оханням та аханням. Він ще ніколи так добре не фахтував, ніколи ще так вправно не рухався. Майор потроху втомлювався, а його удари втрачали енергійність. Ось їхні шпаги знову схрестились, брязнувши металом. Джизаль викрутив праве зап'ястя і вирвав зброю з пальців Веста, а тоді ступив вперед і різанув шпагою у лівій руці. а Вест скривився і впустив свій короткий клинок, відскакуючи і хапаючи за передпліччя. На землю закрапала кров. «Два-нуль!» – вигукнув Варусь. Кронпринц, побачивши кров, так різко зірвався на ноги, що аж капелюх злетів з нього. «Чудово!» – заволав він. «Блискуче!» Інші глядачі теж підвелися зі своїх місць і гучно заплескали. Широко всміхаючись, Джезаль тішився їхньою підтримкою, кожен м'яз в його тілі поколювало від радості. Тепер він зрозумів, навіщо тренувався весь цей час. «Гарна робота», – пробурмотів Вест, по руці якого стікала цівка крові. «Ти став вправним для мене». «Вибач за поріз». Джезаль сміхнувся, він аж ніяк не шкодував про це. «Пусте, це лише подряпина». Вест рушив геть, хмурячись і тримаючи за зап'ястя. Ніхто, а тим паче, джезаль не звернув на нього особливої уваги. Турнір, і це знає кожен, створений для переможців. Першим, хто піднявся з лав і привітав його з перемогою, був лорд Маровія. Який багатообіцяючий молодик, сказав він, тепло всміхаючись до джезаля. Але чи зможе він здолати Бремера Донгорста? Варус по батьківськи поплескав джезаля по плечу. «Я певен, що за сприятливих обставин він може здолати кого завгодно». «А ви бачили, як фехтує Горст?» «Ні, проте я чув про його надзвичайну майстерність». «О, так, Горст іще той чортяка!» – Верховний суддя звів Кошлаті Брова. «Не можу дочекатися, коли вони зійдуться в двобої. Ти ніколи не думав зайнятися правом, капітане Лютар?» Джезаль був захоплений зненацька. «Е, ні, ваша милость, тобто я військовий». Само собою, але битви і тому подібне можуть неабияк попсувати нерви. Якщо раптом вирішиш змінити свою думку, звертайся, і ми щось для тебе підшукаємо. Мені завжди потрібні перспективні люди. Е-е, дякую. Що ж, тоді до зустрічі на турнірі. Удачі, капітане!» Кинув він через плече, поволю віддаляючись. Верховний суддя натякав, що Джизалю вона неабияк знадобиться. Його високість принц Ладісла проявив більший оптимізм. «Ти моя людина, лютара!» – вигукнув він, рубаючи пальцями повітря, наче це були фехтувальні клинки. «Я подвою свою ставку на тебе!» – Джазаль догідливо вклонився. «Ви надто ласкаві, ваше високосте!» «Ти моя людина, солдат до того ж! Фехтувальник повинен уміти битися за свою країну, чи не так, варуза? Чому цей горст не служить у війську?» «Гадаю, що служить, ваше високосте!» – м'яко сказав лорд-маршал. «Він родич лорда Брока і служить в його особистій гвардії». «А-а!» – на мить принц спантиличився, але відразу ж пожвавішив. «Але ти все одно моя людина!» – вигукнув він до Джезеля, знову тицяючи у повітрі пальцями так, що на його капелюсі загойдалося перо. «Ти мій фаворит!» І принц, пританцьовуючи і виблискуючи декоративною кольчугою, попрямував до арки. «Дуже вражаюче!» – Джезель різко обернувся – а відтак незграбно відступив назад. Звідти на нього насмішкувати дивився Глокта. Як для каліки він надзвичайно вправно підкрадався. «Як усім пощастило, що ти зрештою не облишив тренування». «Я й не збирався», – холодно відрізав Джезаль. Глокта посмоктав свої порожні ясни. «Як скажете, капітане». «Так і скажу». Джезаль грубо відвернувся, сподіваючись, що йому більше ніколи не доведеться говорити з цим бридким типом. І виявив, що дивиться прямо в обличчя Арді, яка стояла всього за фут від нього. Ой, затнувся він, відступаючи на крок назад. «Джизалю», – мовила вона, давно не бачились. Е-е-е, він почав нервово озиратись. Глок та поплентався геть, вест уже давно пішов. Варуз розминався перед лордом Ішером і кількома іншими людьми, які ще залишалися у внутрішньому дворику. На них ніхто не дивився. Потрібно було поговорити з нею. Потрібно було відверто сказати, що вони більше не зможуть бачитись. Що-що, а на це вона заслужила. Е-е-е, тобі нічого мені сказати? Е-е-е, він швидко крутанувся на підборах, згораючи від сорому. Після таких несподіваних переживань, рутина вартової служби на південній брамі здавалася майже помилуванням. Джизель із задоволенням очікував, коли зможе спокійно стояти, спостерігаючи за людьми, котрі прибувають і відбувають за агріонта, та слухати постопорожні теревені лейтенанта Каспи. Принаймні так він собі уявляв, поки не прибув на місце служби. Каспа і звична група озброєних солдат товклися біля зовнішніх воріт, де поміж двох великих побілених веж, що височили над брамою, був перекинутий через рів Старий Міст. Коли Джизель дійшов до кінця довгого тунелю, він помітив, що з ними був хтось іще. Дрібний, надокучливий чоловічок в окулярах. Джезаль десь уже з ним перетинався. Його звали Мороу. Він був начебто приятелем лорда Камергера. Тут йому робити було нічого. Капітан Лютар, яка щаслива випадковість!» Джезаль здригнувся. Це був той божевільний Сульфур. Він сидів, схрестивши ноги на землі позаду нього і спирався на круту стіну брами. «Що цей тут біса робить?» гримнув джезаль. Каспа збирався щось сказати, але його перебив Сульфур. «Не зважайте на мене, капітане, я просто чекаю свого господаря». «Господаря?» Джезалю було страшно подумати, якому Бовдорові міг служити цей ненормальний. «Так, він ось-ось повинен підійти». Сульфур кинув похмурий погляд на сонце. Чесно кажучи, він уже трохи запізнюється. «Та невже?» «Еге!» Безумець знову розплився в дружній посмішці. «Але він з'явиться, Джизалю. Не хвилюйся! Перехід на «ти» став останньою краплею. Він заледве знав цього чоловіка, та її знання його не тішило. Джезаль відкрив рота, щоб сказати все, що він про нього думає, але Сульфур раптом скочив на ноги, схопив свою палицю і взявся обтріпувати штани. «А ось вони!» – мовив він, втупившись у бік рову. Джезаль прослідкував за поглядом Бовдора. Через міст рішуче крокував величний старий. Він високо тримав голомозу голову, а його пишна червоно-срібна мантія переливалася і тріпотіла на вітрі. Вслід за ним ступав хворобливий юнак. Він ледь схилив голову, наче відчував благовійний страх перед старим, а на витягнутих руках ніс довгий посох. Процесію замикав страхітний дикун у важкому хутрі, який був на добрих півголови вищим за інших двох. «Що за...» – Джезель затнувся. Йому здалося, що він звідкись знає старого. Можливо, це був якийсь лорд відкритої ради чи іноземний посол? Він сумніву, виглядав величаво. Скільки Джизаль не ламав голову, поки вони наближалися, але згадати так і не зміг. Старий спинився перед брамою і окинув Джизаля, Каспу, морота, вартових власним поглядом блискучих зелених очей. — Йору! — привітався він. Сульфур підійшов і низько вклонився. — Майстри Баяс? — промовив він тихим, сповненим глибокої поваги голосом. І тут Джизаль зрозумів. Зрозумів, звідки він знав цього чоловіка. Старий був надзвичайно схожим на статую Баяза на Алеї Королів. Статую, повз яку Джизаль сотні разів пробігав під час своїх пробіжок. Це начебто був трохи повнішим, але вираз обличчя, суворий, мудрий, владний, був точнісінько таким самим. Джизаль спохмурнів. «Старий на ім'я Баяз? Йому це не подобалося». Не подобався йому і вигляд довгов'язого парубка з посухом в руках, але найбільше йому не подобався другий супутник старого. Вест часто казав Джазалю, що півничани в Адуа, які зазвичай тинялися розкучманими біля доків чи валялись п'яні та брудні у стічних канавах, аж ніяк не були типовими представниками їхнього народу. Ті, котрі вільно жили на далекій півночі, воюючи, сварячись, биткантуючи та займаючись усіма іншими північними справами, виглядали геть інакше. В уяві Джезалі це були високі, суворі, красиві люди, від яких віяло чимось романтичним. Сильні, проте граційні, жорстокі, проте шляхетні, дикі, проте хитрі. Люди, чий погляд завжди був спрямований за горизонт. Втім, наразі перед ним стояла зовсім не така людина. За все своє життя Джизель не бачив більш дикого чоловіка. У порівнянні з ним навіть фернір страховидло здавався цивілізованим. Обличчя північанина, покраєне рваними шрамами, виглядало так, наче його сікли батогом. Ніс кривий і трохи перекошений. Одне вухо мало велику зарубку, а під одним оком, що здавалося трохи вищим за інше, виднілася рана у формі півмісяця. Власне, все лице чуженця виглядало трохи побитим, викривленим, перекошеним, як у чемпіона з боротьби, який провів багато боїв. Та й вираз його обличчя теж був таким, наче його щойно добряче стукнули. Він витріщався на браму, наморшивши лоба і роззявивши рота та роззирався довкола з виразом заледвичи нетваринної тупості. На ньому були довгий хутряний плащ та шкіряна туніка – оздоблена золотом, але така вершина варварської розкоші лише додавала його вигляду дикості, не кажучи вже про довгий важкий меч на поясі. Північанин почухав великий рожевий шрам під щитиною на щоті, розглядаючи круті стіни, і Джезель помітив, що йому бракувало одного пальця, наче треба було зайвий раз доводити, що його життя сповнено дикості і насильства. Впустити цього здоровенного дикуна в агріонт? В час війни з північанами це було немислимо. Але Мороу вже просувався вперед. «Лорд Камергер чекає на вас, панове!» – випалив він, кланяючись і підбираючись до старого. «Будь ласка, йдіть за мною!» «Одну хвилинку!» – Джезаль взяв помічника під лікоть і відвів убік. «Його теж пускати?» – запитав він, киваючи на дикуна у хутрі. «Ми ж у стані війни!» «Такий наказ лорда Хофа!» – Мороу вивільнив руку, зблеснувши окулярами. Хочеш, залишай його тут, але в такому разі доведеться самому пояснювати все лорд Камергеру. Джизаль зглитнув. Така перспектива йому аж ніяк не подобалась. Він зиркнув на старого, але не зміг довго дивитись йому в очі. У його виразі читалась загадковість, якесь таємне нікому невідоме знання, і це неабияк бентежило. «Ви повинні залишити свою зброю тут!» прокричав він, вимовляючи кожне слово якомога повільніше і чіткіше. «Та з радістю!» – північанин зняв з пояса меч і простягнув його Джизарю. Меч видався важким. Це була велика, проста, груба зброя. Потім він передав довгий ніж, зігнувся і витяг ще один із чобота. Третій ніж з'явився з-за пояса, а четвертий тонший із рукава. І все це добро звалилось у простягнуті руки Джизаря. Північанин широко всміхнувся. «Це було воїсти страшне відовище». Рвані шрами викривались і наморщились так, що його обличчя перекусилося ще більше. «Ножів багато не буває», – прогорчав він низьким, скриготливим голосом. Ніхто не засміявся, проте північанин на це не зважав. «Будемо йти?» – запитав старий. Безумовно, – погодився Моров, повертаючись, щоб йти. «Я піду з вами», – Джизель звалив свою гору зброю у руки Каспи. «У цьому немає жодної необхідності, капітане», – заскиглив Моров. Я наполягаю. Щойно півничанин прибуде до лордка Мергера, хай собі вбиває кого завгодно. За це відповідатиме хтось інший. Проте якщо він вирішить утнути щось до того, то перепасти може Джезалю, а такий сценарій йому не подобався. Вартові розступилися, і дивна процесія рушила через ворота. Першим простував Моров, щось улеславо шепочучи через плече старому у розкішній мантії. Наступним йшов блідий молодик, а за ним Сульфур. Дев'ятипалий північанин плентався у хвості. Джизаль ступав за ним, тримаючи руку на поясі ближче до Ефесу шпаги, щоб далеко натягнутись, і уважно спостерігав за дикуном, чи не зробить він бува якихось різких рухів. Утім, постеживши за чоловіком кілька хвилин, Джизалю довелося визнати, що той не виявляв жодного наміру до вбивства. Північанин наразі виглядав допитливим, здивованим і трохи розгубленим. Він увесь час призупинявся, щоб роздивитися навколишні будівлі, хитав головою, чухав потилицю і щось бурмотів собі під ніс. Інколи він лякав перехожих своєю усмішкою, але особливої загрози не становив, і джезаль вже почав розслаблятися, аж поки вони не дісталися площі маршалів. Північанин несподівано зупинився. Джизаль уже було схопився за ефес шпаги, аж нараз заруважив завмерлі очі дикуна, його погляд прикипів до фонтану неподалік. Дикун повільно підійшов до нього і, обережно піднявши товстий палець, тицнив у блискучий струмінь. Вода блиснула йому в обличчя, і він відсахнувся, ледь не збивши Джезаля з ніг. — Джерело? — прошепотів він. — Але як таке може бути? — Люденьки, він був, немовби дитина. Дитина заввишки з шесть з половиною футів, чиє обличчя наче слугувало за колоду якомусь м'яснику. — Внизу є труби! — Джезаль постукав ногою по бруківці. — Під землею! «Труби!» – тихо повторив дикун, витріщаючись на пінняву воду. Тим часом решта групи вже встигла наблизитись до величезної будівлі, у якій хов приймав відвідувачів. Джизаль почав відходити від фонтану, сподіваючись, що це зрушить безмозкового дикуна з місця. На радість Джизаля північанин рушив за ним, похитуючи головою, і без кінця бурмучучи собі підніс слово «труби». Вони увійшли в прохолодну і темну приймальню лордка Мергера. На лавах під стінами сиділи люди, по деяких з них було видно, що вони чекають тут уже не одну годину. Всі вони поглянули, як Моров заводить дивний гурт просто в кабінет хофа. Секретар в окулярах відчинив масивні подвійні двері і зачекав, доки зайдуть у не з першого ломози старий, тоді його товариш з палицею, а потім безумець Сульфур і зрештою дев'ятипалий дикун. Джизаль рушив було за ними, але Моров став у проході і перегородив йому шлях. Красно дякую за вашу допомогу, капітане, мовив він із силуваною посмішкою. Можете повертатися до брами. Джезаль зазирнув через його плече в кабінет. Він побачив лордка Мергера, який похмуро сидів за довгим столом у компанії з ним, були насуплені і підозрілий архілектор Сульт і Верховний суддя Моровія, на зморшкуватому обличчі якого сяла посмішка. Три члени закритої ради. В цю мить моров закрив двері перед самим його носом.